O shërru l'umori muhëdëtha tuha O kullu muhëdëtha tim bida O kullu bida të më dhalala O kullu dhalalet tim finnar Lezën dëruar Kjo është mësimi i para fundit Në temën e kaderit Masi kaluan dhe më thë një nëmër mësimesh Dhe u trajtuan dhe më thë në Besoj se Shumica temën e kaderit Sepse temën e kaderit janë të shunta Dhe janë të koklavitura Për këta rësure në më pojqin të i të shtonim, të të rëgojmë të gjëret më të rëndësishme, më kërësore, në formë më të qartë që mundëm. Dhe me gjitha toj keni të tinë qizuara, mund të i mjënë i të kullajon. Nësot do flasim për disa gabime në qështën e kaderit, në lejnë Allahusë <të> përnëtajla. Dhe fillojmë, një për këtur gabimeve që bëhen temën e kaderit është që kaderit pë për gjunaft që bën njeriu. Dhe ne kemi shpjeguar të çështën kur kemi folur për temën a është njeriu i detyruar apo jo, nëse më në fund kemi batu një temë të posaçme për këtë gjë. Edhe ky është problemi domthonjë shumë njerëz në lidhje me këtë gabim procedimin po flasin tani sepse ata mendojnë se kaderi i detyron ata të bëjnë gjunafe dhe për këtë arsye ata justifikojnë me kaderin. Duke qasur para supozisë se kaderi Nuk do të tëtë dëtyrim Dhe ne kemi tërgu të bëgjës të shparkoptimi ka Se nuk është dëtyrim Dhe o kemi dhëmë dhe shembuj Dhe një për shembujve më të pasër Cilë është një shembuj Konkret Dhe është Pjesë e ka dirët gjithashtu është qështë janë ndrave Qështë janë ndrave Kysh një më dhe shembujve nga jetët A të cilë e ne është shofim të gjithë Dhe e prejkim me, me, me tona, e të Edhe ne e kuptojmë më në mënyrë të plotë. Ndot përshumë që ndonjëri për ne shikon një ëndër, qoftë ajo ëndër që ka nevojë për shpjegim ose që është e qartë fare. Edhe nëse është e qartë fare, duket se dihet se çfarë kuptimi ka, dhe nëse ka, nev ne ka nevojë për shpjegim, përshumë merr një shpjegim dhe e di çfarë do t'i ndodhi. Edhe e shikon ndonjëherë një ëndër që nuk i pëlqen shumë, edhe e di që nuk do t'i ndodhi diçka, dhe fillon ruhet. Ruhet. Edhom besoj domthon se çdo njëri për ju ka provuar gjë të tilla. Dhe fillon rrugët. Rrugët e ruan dhe rrugët e ruan dhe sapo në fund farë shkon edhe bie vetëm me këmbët e veta tek ajo të cilën domthonë e ka parë ndanta. Qoftë ai gjunaf ose ajo gjunaf, nuk ushtosht. Qoftë në insprov, ai rrugët pres provë, rrugët për një fotkesi dhe shkon bie vetëm me këmbët e veta. E gjithë kjo tregon domthonë që ajo që është shkruajtur do ndodhi e megjithë ato do ndodhi pa pasur në të asiloj dytyrimi kundre të e. Porja shto për kësa i gjeje, që parja njërë të cilët dalë një ashtë dëshirës njërë jutë, si të shvdekja, smundjet, fatkesit, të cilët dëmërë në vinë në mënyrë të drejt për drejt nga lovës shpantale dhe nuk kanë në të dojë njërë ju, si që është në tërmetët, vulkanët, rofetët, duke përja shtuar në më njërët të tila, Thënë, që do të thonë, kryesisht duhet pas parasysh se të... ka deri nuk është detyrim. Edhe shemu dhe shembulli është ky shembull konkret të cilin e përjetojmë. Të gjithë ve gjykojmë të gjithë që nuk nuk e detyroi njëri njeriu njëriun kush që ai të shkoi tek ai gjë mëcilë me megjithëse ai e dinte që do bjerë në atë gabimi ose do bjerë në vështirësi dhe ai shkoi vetëm me këmtë vetë atje. Pa detyruar të askujt. Ky është një shemb shumë i qartë në lidhje me çështën e Kaderit. ka derë, ka dashëmëti numerisht, por ky është nga më të qartët. Dhe përdesava është kështu, nuk ka asë si njeriu, domthonë argumentohet me kaderin duke përdorur atë si argument për gjërat që bën. Edhe nëse do t'i thuhesh njeriu, që megjithëse i përdor kaderin si argument për gjërat që bën, përdoroj gjithashtu kaderin argument, dhe njeriu lirë punëm ia mos do të punë mirë fare. Qofshë në të punë mirë për heretin ose edhe edhe për dynjan. Prandaj mos puno a vë lume ka deri në Allahut. Mosu kujdes për fëmijët e tu me në ka deri në Allahut. Mos mos mos në fund fare, domthonjë që kuptohet që nuk e bën një ritull dgjojë që ka qoftë sadopak logjik. Kështu që përdorja e argumentit, përdorja e ka deri tës argument për të bënë gjunaft, nuk është gjithjetër vetëm si një justifikim i vetes për ato gabime që bën njeriu. Ne kemi treguar donçë që në disa momente të veçanta, ë ka deri mund të përdorësh argumenta dhe, dhe për gjunaft. Kur kur njeriu është penduar për këtë gjunafe. Shpenduar për ti, është kthyr te Allahu subhanahu teala, është person që Allahu t'i ketë falur. Edhe i lutet Allahu gjithmonë që ta mëshirojë, edhe vjen një personi thotë ti ke burgosur, ke burgshuar, ke burgsu. Edhe kur i thoton unëm penduar për ti, e jesh më i zënë me caktimin e Allahut. Siç bën njeriu për shkak të Islamit, gjunave që ka bërë par Pas istam dhe për parajsë Islamit. Pas hyrjes në Islam dhe pendon për këtyre, ai është i sqetësuar i m'rzitur që i ka bërë Megjithëse ato thotë të, të, të, të ishin me Kaderin Allahu, edhe tash i ka ardhur koqit kthehem Allohut pocesht në rëndë. Jo siç bën disa muslimanë, të cilët edhe mbas e kanë hyrën në Islam, i kujtojnë gjërat e vjetra që kanë bër përpara Islamit me nostalgji. I kujtojnë ato të rasi me burrje përpara tijrave. Kjo domthonë rëgobim shumë i madh. Dhe keni fol për dëjegj, u kemi fol për emrat e Allahut subhanetale. Një për gabime në çështjen e Kaderit gjithashtu është mos ndihem më mos ndihmesa e të varhurve edhe atyre që kanë rënë në fatkeși me argumentin se ajo që u ka rënë atyre është është ndihmë prej Allahut subhanetaleh dhe është me dëshirin e Allahut. Dhe këtë gjë mbasi domthonjë ju nuk e shikoni si konkrete, por në disa raste, në disa raste njerëz dhe projectojnë tullë tullëngjarrje dhe kemi edhe për muslimanëve, të cilën kur i thondi mua vllajntat se kanë rënë në fatkeși, thotë ai e mirë bëhet, thotë e kanë dëshkim për Zotin, nuk do ta ndijmoj. Kjo do të bëjëm vështirë, kjo është më të vërtetë do të thonë një një fatkësi shumë e madhe. Këta njerëz nuk kanë bërë dallim në mënyrë dy gjërave shumë të rëndësishme. Dëshirës që ka Allahu subhanehu teale për të vepruar i vetë në univers, edhe dëshirës që ka Allahu subhanehu teale që ne të veprojmë. Këto personi po rrezijnë në më bën një pozirë në mënyrë të dëshirave. Nuk në takon ne të futemi të dëshirë Allahot që ka i për dvepurur në univers E jo është dëshirë e ti, vepron qëfar të doj, më urësin e vetë Më urësin e ti ka kryuar dhe iblisin A termi që ka dëshirur Allahot e existencen e iblisit dëshkosh bërë shok i iblisit Në të kojë justifikuar më dëshirë në Allahot Në me lishi, jo Dëpse kjo është dëshira që a i dveproj Ndërse dëshira ti që ti dveprosh është që ti mos bërë shok i ti Duke mos bër dallim ndërmjet dy gjërave, njerëzit kanë shumë dëbime. Dhe një për ky është kjo që po u themi tani. Kur Allahu ushtron tale ndërshkon i popull, çoftë i popull musliman, duke i hedhur në luftra ose fatkesi, ai është ndeshkim për Allahun e vërtet. Kur qëndrimi jot kundrejt këtij ndeshimit për Allahun ushtron tale nuk është se ti trisht dor kryq. Përkundër dinë sa taën vëllezërit tu musliman, të kushtojnë ndihmën shtatë, duke i nxjerrë në fatkesi, duke ndihmuar të varfrit, duke ndihmuar i jetimët dhe ai personi i cili argumenton me dëshirin e Allahut dhe me kaderin në këtë çështje është njësoj është i ngjashëm me mushrikët e Mekës të cilët ka treguar Allahu subhanallahu te në, në surjesin për ta dhe thot ojda atila lahum anfiqu min marzatikum allahu qala alladhina kafaru lil ladhina amanu an tut'imu man law yasha'u allah wa ta'amah in antum illa fi dhalal mubin thot allah subhanallahu te kuru thuat atyre shpenzoni para asaj që ju ka furnizuar allahu ata thon, domethën ata që kanë mohuar u thon besimtarëve. A dëshironi ju ndonjë që ne të ushqejm ata të cilët po të dëshiroi Allahu ju shje në vet, ju jeni të humbur në humbje të qartë. Domethën që Allahu thot, nuk dëshon ti të ushqehesh, si të ushiejëu ton atë. Sepse këta këta njerëz nuk bëjnë ndonëllë ndërmjet dy dëshirave. Dëshira së Allahut për vepruara i vetë, dëshira së Allahut që ne të veprojmë. Allahu subhanahu taala me dëshirën e vet sill në, në ekzistencë gjëra të çjia që nës provojmë ne çfarë do bëjmë ne. Dhe ka kërkuar për ne që ne i të i bërbollëm të qiejme më të mira. Për këtë arsye, në surën Yasin në shejtë. Për këtë arsye, në shejtë numër 47, në surën Yasin. Për këtë arsye, detyra jon është që ne të shikojmë, të shikojmë gjërat me syrin e shariatit dhe jo me syrin e kaderit. Domethën aty ku flitet për ndalesa haram dhe detyra detyra jonë që ti shikojmë gjërat me syrin e shariatit. Edhe i shikojmë syre me syrin e kaderit kur ne nuk kemi gjën në dorë për të vepruar. Prandaj do dietar të thonë që ne e kundërshtojmë kaderin Allahu me kaderin Allahut. Atëku në ka urdhëruar Allahu që ne të punojmë, punojmë. Atëku nuk e ka ndaluar që të punojmë, nëndalohemi dhe nuk justifikohemi me kaderin. Përkundësi justifikohemi me kaderin aty ku nuk ka në duart tona gjë ndodhi fatësia, mbrojë çdo gjë, ndodhi atëherë do mund të themi kjo është me caktimin e Allahut subhanahu. Ndërsa aty u kenë ku kemi ne gjë në dorë, ne veprojmë ato, e veprojmë ato, dhe nëse nuk e veprojmë, atëherë ne kemi rënë në gabim. Dhe sidomos kur ne justifikojmëm për mosveprimin ton me kaderin. Një prej gabimeve të tjera në çështën e kaderit është, domethënë kjo janë janë fatishin çështë të ngjashme është mos kryërja e shkacheve që ka të aktuar Allah s.p.t. duko e pretenduar se jemi Allah, më bështetur Allah të më dheruar dhe jemi dërduar ka deri ti në i koj që dhjetë që më bështetur të ka Allah s.p.t. dhe kërë dhe në besimin ka deri nuk do të thot që i largosh në shkachet më bështetur të ka Allah s.p.t. dhe thot që ti ti kryësht gjitha shkache që ti ka urdhur Allah e më dheruar dhe ti më bështetur të shkache Për neullos mund të Allah ka urdhëruar që ti ta rruash shëndetin. Kështu që nuk është për të mbështetjes të Allahut momentare që një person tjetër nga gati 5 ose 50 duke pretenduar se po i mbështetet Allahut më dhuroar. Vetëm në një rast. Vetëm në një rast e lejohet kjo gjë. Kur ky person është një person vërtet shumë i devotshëm, edhe bën sfidë me mosbesimtarët. Ose me njerëz që pretendojnë që janë njerëz domthon janë magjistarëve, dhe predendojnë se njerës që nuk, nuk u bëndëm të hidhe nga 4-5-10, si që si që predendojnë dhe njerë i para të se kohë është dohidhe nga 5-15 kaxi. Dhe një person që është i dëvoqëm, por një person që ka sigurit nga lohu, i është dë kush. E do të hajtë hidhemi, të dy e të qohë në kush të shputaj. Por, kuja në këta njerës? Pra ne të të rgojnë gjithë që e hëllë sajnë në të i m kishte ato so, ishin ca sufista që pretendonin se hynin në zjarr dhe nuk i digjte zjarri. Çfarë bonin? Përdornin një jo lëndë e cila po ta po ta lëy trupin, por më tepër nuk digjte zjarri. Ishte lënd. Edhe u thashë ulseem të mia tyra, tham futemi futim futim dy palë në zjarr, edhe unë dhe ju. Por me kusht, para se të para se të futeni në zjarr lahemi. Klahemi të gjithë që të hiqen ato lëryrat, ato bojat që përdorni ju, dhe futemi në zjarr, çovim kush do të shputojë. Dhe kjo kjo është një siguri e madhe te Allahu subhanuhu teala. Siç e fundoi Ibrahim në Islam zjarr, siç e futën në një prej tabiinëve, Abu Muslim al-Khawlani, e transmetoi gjithashtu dhe Khalid ibn al-Walidi që kur përcilonte në një prej vendeve, Irak, i thonë ata nuk do dorëzojmë qytetin derisa ta marrësh këtë helmin e tapishme që pretendoni se ju jeni njerëz që nuk nuk ka çfarë të bëj vdekja. Ai mori tiu bismillah e piu asnjë gjë fara. Normalisht to lloj gjërash, domethënë nuk janë gjitha të transmetuara me siguri transmetimin e saktë, por to janë histori. Dhe në histori dietarat nuk vënë kushte aq të forta siç vendosen në ligjet e Islamit për transmetimin e tyre. Kjo duhet pas parasysh se maze dikush mund të shkojë të lexojë dietar që kan thënë më shumë që kjo histori e Khalidit domun nuk është shumë e saktë. Ti mund të shikosh te historia e Profetit e Sallallahu Alaihi Vesallam, çdo gjë që transmetohet në histori është sakt, normalisht që nuk është sakt çdo gjë. Përkundër zi të rrohohet Sepse historia ka kushtet e tjera dhe ligji i Islamit ka kushtet në e tjera në transmetimin e tyre tek dietarët. Këto janë jetë dietarët e haditheve. Mbi të gjitha tema jonë, domethënë, është ajo që njeriu nuk duhet i lësh shkaqet, duke pretenduar se është i mbështetur tek Allahu subhanuhu teala, dhe të bëj veprime të cilat janë ndaluar vetëm në rast kur me të vërtet kërkohet për të, domun diçka e madhe për Islamin dhe aty domun është shikonte arsyshme. Por zonë një person normal nuk i lejohet shkërtijë në zjarr. A një person ka siguri të madhe tek Allahu dhe e di vetëm se ai nuk nuk i tundet siguria dite tek Allahu subhanahu wa taala dhe nuk e bën për çef por e bën për të treguar njerëzve një mrekullitë të madhe duke si duar ata të cilët mbështetin kotën. Ë ngjashme me këtë gjithashtu është edhe ajo e lutë Mubahala. Al-Mubahala do thotë në gjuhën arabe dua, lutje, ibtihal, kur ti dërtosh Allahu subhanahu wa taala dhe këto gjëra janë mësuar në Kur'an. Që njeriu e bën këto lëgjëje Në disa raste, kur ti dialogon me një person që është në të kotë Edhe i nuk e prenotë të të vërtetën që ti ke Atëherë, ti, ti drejtohë është më të Për para lovës për hatal e i thua ti hajë të lutin me lovës 2 Që allohë të zbrezi Të zbrezi Malkimin e ti, mbi atë të që është në të kotë Ose me mua, ose me ty Edhe shdë kush lutët kundër vetës ti Dhe një gjarë e tjilë o kam tërgurë Ka ndodhe me ibn Haqaz një person i cili pretendonte për Ibn Arabim që ishte njëri devotshëm. E dini ngjarjen. Çështja domthonë është kjo domonjë që njeriu nuk do të i lësh skaqjet. Përkundazi skaqjet janë pjesë të mbështetjes tek Allahu i Skonatal. Pra ne dhe profeti sallallam thotë te dauja ibadallah. Thotë të mjekohuni urabet Allahut. Nëpërmes sa ka urdhëruar për të mjekuar dietarën thonë që të mjekohesh është e pëlqyeshme. Të mjekohesh për smulljet është e pëlqyeshme dhe nuk ka se si ti të pëlqyeshme dhe profeti sallallahu alaihi dhe sallam turdhroi për për këtë gjë, mesajojë do binë në kundërshtim me mbështetjen tek Allahu subhanallahu teala. Sikush mund të pretendojë se thotë që unë i mbështetem Allahut më dhëruar, edhe nuk, dhe nuk fare. e kohem. Po unë nuk e kohet fare. Ajo fatishem e pëlqyeshme, por që nëse kohen, nuk e kohet dëshira e tij, por që nëse nëse mjekohet, nuk bien në kundërshtim këto lëgjë me mbështetjen tek Allahu subhanallahu teala. Kështu që, domethënë është detyrë për njeriu që mos mbështete tek fjala un bëse ka derën dhe të lëj shkaqet, por ku do duhet të kryej shkaqet që të arritë tek rezultatet që kërkohen prej tij. Prandaj dhe njerëzit të cilët kanë qenë besonin më shumë ka derën se çdo kush e ishin sahabët. Edhe kishë për tyre që ishin të, të përgjisorë me xhenet. Dihet arktën treguar që numri i atyre personave që kanë përgjisorë me xhenet janë treguar në Profetun Sallam që kanë të përgjisorë me xhenet i kalorët 40 veta. Domethën bëhet fjalë njerëz dhun me gisht. Ti, ti, ti. Të në përgjysë i Çë bosen mbi 1000 sa sahabe të cilët i dhanë besën Profetit sallallahu alejhi dhe sellem, për të cilët ka thënë Allahu që Allahu i kënaqur për tyre. Edhe nuk është parë që ndonjëri prej tyre me gjithë domethënë devotshmërinë e tyre dhe që e dinin që janë në xhenet, e dinin që nuk është parë që ndonjëri prej tyre thotë e ka caktuar Allahu në xhenet, mbaroi çështën, nuk punon më punë mira. Nuk e kuptova kështu çështjen atë. Ata dinin shumë mirë që hyrja në xhenet është me shkaqe. Edhe gradon xhenjet janë me shkaqe. Kështu që Po qesë dëshmo me dë vërtetë tysh në xhenet do punosh. E dini shumë mirë ato që xheneti vërtet e kishte e kishte shkruar Allahu subhanallahu te hyjën në xhenet, pa Allahu që e ka shkruajtur të hyjën në xhenet sepse Allahu e dinte që ata do bënin punë të mirë deru vdekje. Prandaj ata kuptuan kader me shkaqje siç është, sepse Allahu subhanallahu ka shkruar kaderin e ka shkruajtur me shkaqje. Por në nuk ka shkruar Allahu subhanallahu që dikush do hyjën në xhenet pa bërë asnjë si punë të mirë. Dhe dikush do hyjën në xhenem pa bërë asnjë si punë të keqe nuk ekziston kjo ligje e fare. Kështu që njohja e kaderit duhet të njohur që kaderi beson në gjithçka që të veta sepse Allah subhanetari ka bërë disa ligje. Këto këto ligje janë ligjet e shkaqeve dhe rezultatet që, që rrjedhin për këto shkaqeve. E gjitha këto probojnë të quhet, më thënë ajo që është shkruar në lohën mahfudh do ndodhi siç është shkruar atje, mbaz shkaqeve. Prandaj zjarri dieg Guri thyen xhamin. Njeriu e shkrin hekurin kurse uji e ftof zjarrin. Të gjitha këto shkaqe që ka bëra Allahu smata, dhe ka bëra Allahu shkaq çdo njëri prej tyre që të bëjë një gjë në kohën e duhur, fillan normë, fillan minutë, për të shërbyer njeriu, për shembull. Kështu që nuk mund të përfitojë një, një person i cili e beson ka derën e vërtetë, siç duhet. Kur shqetë tim që ti bir zjarrin në shtëpi, thotë un po e lej me ka derën Allahut në dukë mos bërezifara as, domethënas nuk përpiqet për ta shujtur, as nuk përpiqet për të nxjerr për njerëzit e tij që kanë shtëpi e merrat. Flet me kaderin Allahut. Normalisht domethënë një njeri që është në llojgi nuk e bën të llojë. Përkundaziktoja në justifikimet që bëjnë njerëzit të, të cilët duan të justifikojnë veten e tyre për gjunafat që bëjnë. Një prej gabimeve që është në kader gjithashtu është dhe lënia e lutjes duas Së jardinim dhun duaja është një për gjëra më madhështore, më, më an të cilave njeriu afrohet Allahut me lutje. Për vetëselem von hadithin e sakt, duaja është adhurimi. Do të them thëlbi i adhurimit është duaja, lutja. Tashi kemi disa, do të them njerëz paditur nga injoranca e tyre, edhe vezveset vezveset e shejtanit kanë rolin e tyre shumë madh. Ja çon njeriu deri në rezultatin që thotë nuk ka dëbi duaja. Sepse fonkta tash. Sepse një gjë që, po po po që është shkruar, po që se është shkruar, po që se është shkruar, u lut, apo nuk u lutet ti, ai do ndodhi. Kush e përfiton çështën e? Faktikisht është e vërtetë. Është e vërtetë që po që se është shkruar diçka, ai do ndodh se s'bën, vetëm se mos harro, se Allah kur ka shkruar gjë të shkruajtur me shkaqe. Prandaj ka bërë Allahu shkak që filan person dëshiron për i luti se ti që të bëj. Në ka burshkak që fillon person do bëhet i pasur, për shembull. Për shkak lutjes ti ç'i do bëj. Nën person do bëhet i ditur për shkak të lutjes së ti ç'i do bëj. Ose lutjeve të ti ç'i do bëj. Kështu që lutja është një pre, është një shkak dhe është bile është një nga shkaqet më të mëdha mban të cilave njeriu arrin qëllimet e tij që dëshiron prej Allahut subhanuhu teala dhe lutjet që i bën Allahut më dhuroar. Kërkesën që i kërkon Allahut subhanuhu teala ndonë hadith është treguar domthonë në hadith sakt që transmeton Muhamedi ibn Maxhe thotë wala yurdul qader illa addua thotë nuk e kthen kaderin mbrapsh as gjiti tjetër për uljis domthonë lutja kthen mbrapshën e kaderit eda këtu domthonë keni parashysh që këtu bëhet fjalë për kaderin e ndryshueshëm kaderin që ndodhet like tek melajet dhe kemi folur për këtë gjë në temën e mbasën temën e dytë ose tretë ndërsa dhe ju kur duhuron që është në lohë mahfudh, në të ndodhen gjëra të thefunduara, të zhbulosura në formën profundimtare. Që ky person do lutet dhe kjo lutje do bëhet shkak që ky do e marrë atë që kërkon. Të shkëdhet maridia, të shërohet, do do do deri në fund. Domethënë, janë shkujtu me shkaqe. Edhe nëse njëri nuk i lutet Allahut subhanallahu teala, në të vërtet, vetëm se ka humbur veten e vet duke mos fituar shpëbimin e madh çka lutja. Ëndër njeriu në lutje nuk del kurrë i humbur. Nëse nuk i vallahu subhanuhu teala atë që kërkon, ka për të larguar një të keqen në dynja. Dhe nëse nuk i largon një të keqen në dynja, atëherë ka për të ja rezervuar shumë sevapë të mëdha ditën e gjykimit. Kështu që nuk del njeriu i dëmtuar nga duaja. Gjithashtu një hadith tjetër thotë, profeti sallallahu alejhi dhe selem, "Ati personi, te cili i hap Allahu subhanuhu teala portën e lutjes i ka hapur në të vërtetë atë portën e mëshirës. Edhe më pas thotë në lutje, në thotë profeti sa më kon një në një hadith, dhe duaja thotë, lutja bën dobi për atë që ka zbritur dhe atë që nuk ka zbritur. Do thënë bën dobi për ka derën që ka ndodhur dhe për atë që nuk ka ndodhur akoma. Prandaj thot lutju në Allahut, uroprit Allahut, profeti al sallallahu alajhi wasallam. Hadithën e transmeton Tirmidhiu, ka së thuar Sheikh Albani. Gjithashtu, në i hadit jetë të thot, thotë përfetis sënë Allah v.s. Nuk bëndobi kuidesi për e kaderit Më thënë, kër e ka shkujtu, Allah s.a. të shka që të ndodhe Edhe po kuidesi njëriju që mos nodhe të ndof Nuk tërgoj që një mos kuideset Por kjo tërgon që njëriju dhëtë bëjtë durim nësivin kaderi Në në që qëllimi të u është që Monse qa shumë vetë në tate Në të të të të të të të të të Por të knajqish me kaderë në Allah, s.p. Në njërë du të kujdeset Për vetën e ti, për familin e ti, për besimin e ti, për pasurin e ti, për nderin e ti Edhe nëse i ndot dhe shka, atër të dhe dhe zërët Allah, s.p. Dhe duke thënë, unë i bërë shkajqit që mërë dhe Allah, e kjo ishtë me kaderë në Allah, s.p. Nuk është qëllimi të në, në hadithë që një njërë të lej shkajqit Ku salir... thotë që nuk bëndë dobi kujdesi pre ndërsa duaja bën dobi për atë që ka zbritur dhe atë që nuk ka zbritur, thot Profeti Sallallahu Alejhi Vesallam, dhe në vazdim thotë, duaja takohet me sfprovën, takohet me sfprovën që zbretmit, zbret, zbret sfprovën e sfprovës së qiellit. Takojnë të dy, që të dyja edhe luftojnë kundër njëri-tjetrës deri ditën e gjykimit. Domethën kusheti më fort e mund tjetrën. Domethën kë kjo gjë do ndodh gjithmonë deri ditën e gjykimit, thot Profeti Sallallahu Alejhi Vesallam. Çu do jetë? Domethën nëse një person lutet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 të cilat e afrojnë njërën te koloz morale dhe e bëjnë atë që të hyjnë në xhenet dhe të shkputen nga xhahnemi. Ndërsa lutjet për çështje të dunjas ë jo gjithmonë njënë të pëlqyeshme, paraqosur sepse njeriu ka mundësi të i kërkojë Allahut diçka, një kohë që ajo nuk është dobishme për, ta. për të. Për këtë arsye më mirë është njeriu për çështje të dunjas të lutet Allahu duke i thënë O Allah, më jep nëse është hajër për mua ka shumë gjë që njeriu kërkon oh Allah ma jep dhe ngulmon për këtë gjë. Edhe Allah ja largon atë këtë gjë dhe pse ai nuk e njeriu nuk e doji të i largohet këtë gjë. Edhe në fund fare kupton që e ishte hajër për të që u largu prej kësaj gjëje. Por ktarë se njeriu duhet të, du të kënaqet për Allah në çdo gjendje dhe për gjë që jep Allahu subhanallahu teala. Ka bërë ta pa rezultatin, atëherë do të pendon se pse nuk u kënaqë në fillim për atë sa që i dha Allahu subhanallahu teala. Dhe jsonë do kemi për shume sufistët tocile do të thon nuk nuk e pëlqen këtë gjë dhe e le lutjen fare. Nuk lutet, argumenton me mm. një hadith që thot Hasbim min suali ilmu bi hali. E famëndo të si argumenton, do thot mëfton mua, për gjithë lutjet e mira që mund t'i bëjmë Allahut, çaj e a di gjendën tim, e thot. Ne e di gjendën tim, çka kam nevojë, thot. S'kam nevojë të lutem. Ky hadith transmetohet domthonjë që është domthonjë në ngjarjen e Ibrahimit alayhis salam kur e hedhin në në zjarr që pas sa thon kë te Ibrahim Alislam. Kjo nuk është e vërtetë, kjo s'është e saktë. Kjo do të ngjari, do të ngjari domethënë në parajsë i, domethënë që erdhi Xhibril Alislam dhe i thaute me radhë, e nuk nuk është shumë e saktë. Nëse kjo kian në vetvete kjo absolutisht. Thonq ta më mjafton mua domethënë për gjithë të gjithë detyrat e mia që ai e di gjënë tim, domethënë nuk kam nevojë të lutem fare. Edhe por do të dis argumente nuk luten, la lutjen. Duke u marr argument ka derën që po poji është zakutume, nuk ka nevojë të lutem. Al-Dietar ka thonë për shumë shehsoni ti mi e thot për këtë hadith, që ky domthonë kjo është fjalë kohë, nuk është hadith, domthonë nuk është, është transmetuar nga profeti Al sallallahu alajinëj që ka thonë këtë gjëje. Edhe kjo bën kundërshtim me gjendjen e profetëve, sepse profetët janë lutë Allahu subhanallahu teala. Atë si ka mundësi që ata të lutën Allahun kurse këtu domthonë transmetohet që ne nuk i lutemi Allahut. Nikot domthonë që gjithashtu sheh Albani ka folur për këtë hadith dhe ka thonë një ditë një gjë që ky hadith domthonë është, është nuk është i vërtet, si hadith ka tërguar që këtë lëgje e kam përdorë si argument sufistët edhe e kanë quaj tërë e kanë quaj të të më hëndë që kur ti ludesh Allahun, thot, Allah, Allah dhe thotë ti e ka akuzur Allahun së më në tala kur ti ludesh, ti e ka akuzur Allahun që Allahun dhe nuk është më shirëshëm ose Allahun dhe nuk i di gjendim të ndë e më rab e pas e thotë që helbani përgjigi e thotë dhe kjo është një humbjë shume ma dhe e si mund të kjo akuz kur kjo është Janë gjithë profetët që ata luteshin Allahun subhanetale, i luteshin Allahun Allah, mëdhoruar gjithë. A mos vallat ata e akuzonin Allahun subhanetale? Tat pasojë për kësaj gjeje numërisht i dërguarit Allahut, ata ishin njerëzit më të zgjedhur të, të gjithë njerëzimit. Dhe i dërgoj Allahun subhanetale. Kështu që këto janë domosdoshmë ato vezveset, vezveset e shejtanit, të cilat e nxisin njerënin që le të punë mëra. Edhe një për këtyr punë më të mira është lutja. Edhe është një për gabimin e mposhtjes së kaderit. Është një lutje që bën njerëzit, e cila thotë: "O Allah, unë nuk të kërkoj ty që ta kthesh kaderin mbrapsht, por të kërkoj ty që ta lehtësos atë." Kjo lutje, unë e transmitoj për njerëzit, nuk është e saktë. Sepse kjo bën kundështim, domethënë, ndovërtet me atë që është transmetuar. Nuk do, nuk është ndaluar nga në Islami që ti i lutesh Allahut subhanetauala që të ta të, të largoj kaderin e keq ne kemi thënë fjala ka deri keq nuk do thotë që Allahu ka caktuar të keqen. Por Allahu spontan kjo çdo gjë është drejtësi edhe mëshirë. Ajo është e keqe për ty. Madje edhe për ty mund të jetë në disa raste e keqe, edhe përfundimisht është e ti mirë. Por me kusht që ti të bësh durim. Kështu që në këtë, do të thonë në këtë lutje, do të thonë thuhet që mos ma, do të thonë oh Allah, nuk të lutem ty që të më kthesh ka derën e keq mbapsh, por të lutem që t'ma të më anelësh atë. Kjo është saktë sepse është të rras më duar, nga profetis sallat sallem, se a i ka thënë, dhe në më thëni ka urdhruar njërzit, që diluten Allahu s.w.t. të të kërkojnë në mbrojtje Allahu të më dhuruar prej, o të awa dhe dhët billahi min gjehdi l-bela, o darke shqeqa, o suin qaba. Të të kërkojnë mbrojtë, Allahusë, thot, në mbrojtje Allahu s.w.t. prej së projtë që nuk i për balonit dot, prej përfundimit të keqë, që shru të transmituar në hadith, hadithin e transmituar në më buharim shë hadithin sakt. Këtë dhe prej të saktimit të kesh, dhe më thënë, pas të saktimit të kesh, edhe njëri u shërëdhuruar, që t'ilu të t'allot, t'a mbërit dhe të të saktimit kesh. Për të rësuj nuk ka asë një gjithë ndaluar në, në të qështjën. Një prej gabim e gjithë shënë qështjën e kaderit është, ajo që thonë, dhe më thënë Kështu, duhet më kështu dëshën rthanat ose kështu dëshën kaderet? Nëse kaderi. Duke i dedikuar dëshirën kaderit ose duke i dedikuar dëshirën rthanave. Edhe gjithë kjo do të thotë gabim normalisht sepse në këto raste kemi të bëjmë me dëshirin e Allahut subhanallahu teala. Ne kemi të bëjmë me dëshirin e rthanave dhe as kaderit. Kaderi është ajo që ka dashur Allahu subhanallahu teala, subhanahu teala që ndodh. Kështu që nuk nuk lidhet dëshira me kaderin, por lidhet Dëshira vetëm Allahu subhanahu wa taala. O zësi të thonë më parë çka është dëshira qellore? Normalisht qelli është krijes, nuk ka dëshirë qelli. Ktu flitet domethën për dëshirin Allahut mëdhuruar. Një gabim tjetër gjithashtu është në çështjen e kaderit, është aq i thonë sa njerëz, domethën kjo është ai që desh e ti, që desh Allahu dhe desh e ti, duke e barazuar njeriu me Allahun në dëshirë. Kjo është shumë gabim, sepse dëshira e njeriu nuk mund bëre zot kurr me dëshirin Allahë, e Allahut subhanehuteal. Prandaj edhe në hadith të sakt, tregohet domethënë që një prej sahabëve shikon në ëndër një grup krishterësh dhe u thonë, "Çfarë jeni?" U nemin krishterë thotë. Edhe i i thotë ky ju sa të mirë jeni, ju thotë vetëm se ju thonin që katër zotra. Domethënë sa të, dhe të thonit, dhe mirë dëshit ju domethënë si njerëz, por pse sa do ta hiqnin atë tubën fjalë që thonin, do ishte njerëz mirë. Nëse nuk do thonin qi nuk ka ne qet katrezotra. Edhe i thot një brejtëre, i thotë ti, dhe ju thonë një shumë mirë, thotë, po sigurisht mos thoshit çfarë dash Allahu dhe çfarë dash Muhamedi. Domun e bashkëngjisni domun e qjerë në profet sallallahu alajhi wasallam, dheshia sallallahu ska taala. E kalon një grup xhifuti gjithashtu nënë gjithmonë. I thot një të njëjtën gjë. Në nesër në mëngjes kur ngrihet ja tregon profet sallallahu te ëndër, i thot profet sallallahu me vërtetot e kam dëgjuar të fjël për ju që më shqetësonte, thotë, derisa e pa thot Vallahi uaj të ëndër dhe po a them që mos e thonit këtë fjalë. Por thoni, çka dheshallahu vetëm vetëm ai. Dëshira e Allahut është pjesë e kaderit. Ka të bëjë me çështën e kaderit. Dhe është një përshtyllovet e kaderit. Në çdo gjë ndodhet vetëm dëshira e Ti, nuk mund të barazoj dëshirën e skuq tjetër me dëshirën e Allahut subhanehual. Një prej gabimeve në çështën e kaderit gjithashtu është që një njerëz dhe kjo është domun një përgjigje të shumë njerëzë. Kur flet për të ardhmen, ne ta pret me thikë. Thot, nesër do ta komi fillon vend. Edhe nuk thot fare inshallah. So inshallah njerëj. Ola ta qulena li şeyni inni fa'alu zalika gadan illa ayyasha Allah. Mos u jep për diçka që do ta bësh nesër, çon do ta bëj atë vetëm nëse dëshiron Allahu. Prandaj lide me dëshiron Allahu çdo gjë. E thuhet edhe unë që tregoni histori që të bus, në autobuz ishin duke ecur njerëzit edhe po mbrrin në afër qytetit, por nuk ishte shumë larg qytetit. Edhe i thonë njerë i mbrritën. Ita, ita nje po thuj inshallah ose nuk kemi më rritë atë kohë, kemi dhënë një çik. Po e bëm bon rritëm ta. E pa, bon po po ditë njerëz do thuj inshallah. Po u mritëm ajo që kemi dhënë, mritëm. Desh Allahu subhanahu wa taala, rrokullizët autobuzi u tonë dhe vëzët nuk person, i personi i cili nuk thosht nuk fa inshallah. Dhe domethënë është çuditshme domun, çështje fjalë fjalës inshallah, sepse çdo gjë është lidhur me dëshirin e Allahu subhanahu wa taala dhe nuk dodh gjën në univers ata. Pranai në lidhje me çështet e të ardhmes është shumë dë dhe këta e domosdoshme dhe këtë e shohim shumë të njëjtë tjetrit. I premton tjetri thotë do takojmë nezer, do bëjmë kështu, do bëjmë ashtu, edhe nuk gjejmë muslimanin e u që thot inshallah. Pranai që duhet bëhet edukata tek ne, që sa herë që flasin për diçka që do bëjmë të ardhmen, themi inshallah, sepse kjo do thot nëse dëshirojë Allahu i mëdhuruar. Ndërsa për durimin e kësaj fiale për të kaluarën për kohën e shkuar, kjo është gëbim. Dhe për këto thotë qekërë sem të mje, kjo është bidat, dhe në në është asë logike dhe asë vetare. Si shtonë njësë njërës për shumë që La i La i Lama i Shalla, ose Mohammed Rasulullah i Shalla, dhe në dhe në dhe në dhe shalla, nuk ka i Shalla në të dhe gjerët, thotë qekërë sem të mje, nuk e qene një ohur të gënjërës dhe muslimane, d pastaj kesa ran kontradikt do të thotë kjo gjë s'tu edhe një për të thotë ta thotë do më po normalisht thotë profesorit këtu të dyve thotë ishte ash me logjik po sa nuk nxjerrët fjalë tilla që thoshte se do thoni inshallah kono kaluar thotë. Dhe kjo është bidat. Sa njerëz i pyet do më thonë se ku ishte djellë e thotë ishte thotë në, në Durrës inshallah. Antoni isha këtu inshallah, isha aty inshallah. Do më thonë nuk duhet ta tejkaloj njeriu as në do të thënë të... Për disa teprimë gjithmonë dhe mangësia gjithmonë janë të ngjendë përqyeshme. Prandaj disa njerëz do të thonë nuk e përdorim fare këndin inshallah. Kupton? Se përdorim fare, heq nga lista, duke pasur parasysh që çdo gjë ndodhet në dëshirën e Allahut më, më dhëruar. Kurse disa tjere të tjera të kalojnë, edhe dëshiron të tek vetë ato dhe thotë unë e filan inshallah. Kjo do të thonë marrë, kjo është domthonë është bidat. Dhe përdorimi i saj në çdo formë nuk nuk është në vendin e vet. Bëth fjalë kur ti e përdor atë për gjërat të cilat ti je i sigurt që ndodhur, apo një gjë që ti nuk je sigur, i sigurt, për shembull, ti i bën haxh, dhe thua inshallah ma ka pranuar Allahu, nuk ka gjendë të lëgjë. Edhe pse ka kaluar, pse ti nuk e di domethënë, ata ka promues, ata ka promues, si vetë do të vul. Kështu që nuk ka, kohë, ka të bëjë thjesht me kohën, por ka të bëjë me sigurinë tënde në ekzistencën e në as gjëje. Niku që për të ardhmë ti nuk ke asnjë siguri, atë pse nuk e përdor për të ardhmë, thua thua inshallah duke i dedikuar dëshirën Allahu subhanahu wa taala sepse kjo është pjesë e plotësimit të besimit në kader. Kaderin e Allahut madhror. Edhe shojmë një prej gabimeve, në çështjen e kaderit është që disa njerëz domethënë e ke fatikisht në gjuhën shqipe nuk përdoren shumë, por thjesht për të sqaruar si çështje. Disa njerëz mund të përdorin edhe fjalën këto më fjalie. Allahu subhanahu wa taala për atë që dëshiron është i plot fuqishëm. Dhe kjo lloj fjalie un ka në disa raste më e përdor me dy kuptime. Kuptimi i parë që kuptojmë ne në përgjithësi është që Allahu nëse dëshiron diçka, ka fuqi ta bëjë atë. Kjo është saktë. Kurse disa të tjerë thënë për grupet humura, thënë, cilet, besimtar, thënë, pasë, në në këderit, e humbura, domthon se qilet nuk janë mbështetar, domthon të pasur në çësën e kaderit, e thonë thollë fjalë, këtë lloj fjalie që Allahu për të, për atë që dëshiron është i fuqishëm dhe kanë për qëllim të kuptimin thonë që për atë që nuk e dëshiron Allahu nuk është nuk i plot fuqishëm, sa bë dot, atë që nuk e dëshiron. Për këtë lloj gjeje, domethënë e thon Xhebrijet, pretendojnë domethënë që njeriu është i detyruar të jetë. Edhe çdo gjë që ekziston drejtësi, edhe ato që nuk ekziston ato është pa drejtësi, ajo që nuk ekziston kurrë. Edhe është e pamundura, nuk nuk e, e bënot Allahu Subhanallahu Teala. Allahu na urit në këtë fjalë, fjalë është të qeshia. Mbi të Mbitë gjitha përdorimin se fjalie, domethënë duhet paspara suaj që kuptimi i vërtetë i saj domethënë lejohet të, të thuash lejo, që Allahu Subhanallahu Teala nëse dëshiron diçka në e vepron atë, është plot fuqish për të. Edhe kuptimin nga buër është kjo që u thashtë që mendojnë njërës. Mendimin nga buër është që disa njërës mendojnë dhe thonë në më thënë që Allah vë për shfarë dëshironë që i plotë fëqishëm dhe më thënë që pra atë që nuk e dëshironë nuk u shi plotë fëqishëm. Në këto kuptimi. Një pregabime e gjithashtu është të shpifështë nëjë Allahu s.w.t. Njëko që njëri ju nuk e di për fundimin e një njërë Në këtë gjë ndodh të disa disa njerëz, edhe pse emonte njerëz të mirë nga padija e tyre, bëjnë gabime të tjera dhe gabime të rënda. Merret me një person i cili domosdoshë është një person i prishur, nuk ka besim të lartë, më radh, thonë edhe i flet, i flet, i flet, i flet, i flet derisa në fund fare humb shpresën për ti. Edhe i thotë vallaj do s'ka për të falur Allahu të kur thot. Në këtë gjë është shumë e rëndë. Ma dihet të transmetuar në hadith që në më thënë në të rështëmë të në muslimin, në gjundu, për adhjë Allahonu, se Profeta Salim ka thënë që një person i tha një tjetëri, o Allahi nuk ka për të të falur ty, Allahose, nuk ka për të falur Allahu filanin. Ndë Allahus më hënë tali i thotë ati ditin në gjykimit, dhe të kushësha e i cili betohet dhe shpif këndër meje, që nuk ka për të falur filanin, e kam falur filanin, dhe punët tu ati kam shihe, i thotë ati personi. Por këtë arsye, domthonjë njeriu nuk i takon që të gjykojë për të ardhmen ,ja e njerëzve, sepse ardhme e njerëzve është në dijen e Allahut Subhanuhu Teala dhe dihet pse ka derit. E di vetëm Allahu i madhëruar. Kështu ju nuk i takon njeriu të difuzojë njerëz në xhenet ose në xhenem, me këto lloje ndodhë për njerëzit sot ndo. Ndash në xhenet ose në xhenem, un kam gjurë vet në një dialog që bëheshëm me dy personave, ndersa ri rezultati një bretur e tha i bënte mia, do nuk ka portions në xhenet. Domthonjë ende sh, ma e kundëstoi njëri thotë ç'është ç'kjo kjo është kjo është viti i Allahut më i madh se që nuk ka do të çdo gjë tjetër domthon ti nuk mund të gjikosh dot që i synjë net nuk kaq as president gabimtarë në radhë domthon subhanallahu shpighi mëndë e Allahut më dhuroj gjithashtu një prej gabimeve në çështën e kaderit është kundëstimi i kaderit në në rastin e fatqësisë disa herë domthon kur bindhen fatkeqsi thon o zot o ça të kam bruntysut në vallallorit në disa do thon disa thon fjalë të randa disa thon në ty nuk mësu ka marr me zotin me gure me rradh saqfallallahu na fal vallallai gjithu të, të lloj fjalash do thën por njerëzin jo randa normalisht mirë po këto gjëra trgohen që një ne do thon të keni para ush që tua them ato njerëz kjo është gëbim shumë tila, është dërzuën, Allah, ala, pra gjithë, Allah, i madh normalisht ai person i cili flet të tilla ai nuk ush dorzuar Allahu do thon tala për atë që ka hedhallahu mëdhurur Edhe kur Allohu e sprovon Robin, e sprovon që shikoj durimin e tij. Ës sprovon dhe shikoj durimin e tij. Dhe nëse i kënaqet, Allohu kënaqet për ti. Dhe nëse i zemërohet, atë ka marrë zemrimin e Allaut, plus edhe asprovë që i ra edhe vujti, edhe dhe e vujti, dhe vujtën. Do të thonë, nuk ka asnjë lloj fitore për i zemërimit, por ka deri Allahu subhanahu wa taala. Mirëpo, mbështetar gjithmonë i lutet Allaut më dhëruar që ta ruaj nga sprovat të cilë nuk i përballon dot si që thamë në lutin në mësi për me dhëtë Allah me në udhë vikimin gjahdil bela Allah në ruaj, në ruaj nga sprovat që si përballon dot u do thotë që njëri u të kërkoj sprovat Allah, për kun razi si që shë, shë toni hëndi tjetër nuk ka gjemët mirë të cilën ja ka kërkuar njërzit Allah u sprovat talës e sa a ju që që të laafieh dhe al-afie do thot të thotë të shpëtojë Allahu nga çdo keqje në këtë jetë si dhe në ahiret. Prandaj njeriu gjithmonë lutet Allahu, Allahu, lut Allahu meneseluke al-afu al-afie në botën dhe në ahiret. O Allah, ndërkoj të çdit të më falësh dhe të kërkojmë dhë shpëtor për çdo të keqje nga kjo jetë dhe në ahiret. Pasi na së dëshiron Allahu subhanuhu teala, pas provojë dhe do të do të shpëtojë gjithbesimtarët. Do të sprovojë njeriu, atëherë do të bëjë njeriu durim, por joti kërkojë provat Allahu subhanuhu teala. Një person tregon një biodietarëve, i kërkojë një sprovë Allahut më dhëruar. Edhe dohom nga në në këtë pikë nuk ishte qartë mirë, por edhe parë i kërkoj Allahut spontanisht provën. Do të ishte besimtar se Allah më shpëton çka dësh. Edhe e sprovoi Allahi më dhëruar duke i ndalur urinën. Derisa doli rrugët, edhe u tha fëmijëve, "Ngjueni, ngjueni" tha, "Gjaxhet me gurtha, se gjaxhi është butallave." Pika kërkua Allahut që ta shpëtonim çdoj. E kuaj përballon do të njeriu atë sprovë normale. Allah ulorit. Por kurndasë njeriu kërkon Allahut mëdhëruar el-afu el-aafia, falje edhe shpëtim për çdo të keqeje, qoftë në trup, në shëndet, në besim, në dyllën e jetës. Një për gabimin gjithashtu është në kaderit, është edhe fjala sikur. Fjala sikur do të thonë është një lloj fjale e cila del e zakonisht del për njerëzit kur ai nuk është i kënaqur me caktimin e Allahut subhanetuela. Për këtë arsye është ndaluar që të thuhet mbasi ka ndodhur një fatkesi Në jeni fillon dhe i lidh gjërat pastaj mbas fotgjesis me shkaqjet më shumë se ç'do të lidhim me kaderin. E do të po sigurt sigur mos kisha bërë kështu s'do ndodhte kështu. Fot për vitin se ne do të kësho. Thu, salen, thut, mos thuajë sigur sepse kjo ndëjë ha e haportën e shejtanit. Dhe porta e shejtanit të lloj rasti është njëriu, që njeriu mos kënaqet me traktimin e Allahut për të zemruar, edhe atëherë me gjuna dhe me sevapë farpë të llojë. Në një kohë që ai ndodhi ndodhi. Ku ka për ta thyrë do të mbrapsh nuk i bën dobi më shqetësimi. Por kur edhe ai që i bën dobi i bën durimi. Gjithashtu një prej çështjeve, domthonë, dhe një prej gjërave më të dëmshme për njeriu, domthonë, që është një prej çështjeve të cilat në të vërtetë bie në kundërshtim me besimin e Kaderës është dhe hasedi. Hasedi domthonë është në të vërtetë një një prej virtyteve të ulta që nuk i takonin besimtarit. Edhe besimtarin që ka moral të lartë Duhet të jetë njëriu, duhet të jetë nga njerëzit më të largë hasedit. Dhe hasedi do thotë që ti të dëshirosh të dëshirosh për vllain tënd që Allahu të largojë atij atë mirësi që i ka dhënë atij, ose që mos e japi Allahu një mirësi atij. Dhe këto gjëra vetëhtas duheshmë kundërshtim me kaderin. Nëse beson personi që beson kader, normalisht domun nuk ose ai i cili i ndan mëshirin e Allahut. Jo që nuk e ke ti njëri, jo njëri që ndan mëshirën Allahu. Allahu di se kujt e hedh mëshirën dhe ku edhe këndëshkon, dhe ku ti je drejtësi. Atë të shkon keti dhe më hëmetë, jo, dhe kaj, dhe ashtë, që ndërhys ti domethënë, jo pse edhe ti kaq pse ti aq. Në veçëarsisht këtë trëgoy një njeriu se kishte kënaqë me kadrin Allahu Subhanetauala. Edhe siç kam thënë disa dietar, sa i drejtë që është Hasedi, thotë, Hasedi shumë i drejtë. Fon. Ka filluar domosdhem, e filloi domosdhem atë shkatrimin që një 100 vjet personi dhe e dëmton atë parën, atë që e mbarz përpara se dëmtohet teatrin. Prandaj dhe gjithmonë njeriu i cili e, ka Hasan vetën e vet, spirti i tij gjithmonë është ziarr, plak, ai digjet, ai vuan nga brenda. Ndërsa gjëja më e mirë është ku njeriu është me zemër të pastër, me zemër çilte, ku drej çdo muslimani, nuk mbar vetën e vet asgjë, nuk mbar turrëtin, nuk mbart Hasen me muslimanëve. Për kënd zjatë dorëzon gjithçka te Allahu subhanahu wa taala. Sepse çdo person, çdo mushir, çdo gjë e mirë që u ka dhënë Allahu njerëzve, ti je i sigurt që ja ka dhënë Allahu më dhuruar njerëzve ose që do të përdorin atë për së vape, për punë mira ose për punë të këqija. Nëse u a ka dhënë Allahu për të përdorur për punë mira, atëherë ti dëshiron që njerëzit të largohet kjo lëmirësie që mos e adhurojnë Allahun më së çje dhe nëse u ka dhënë Allahu për, për kësia, të të si ta përdorur për gjëra të këqija, dëshiron ti të bësh si ata ta përdorës ligjë për gjatëqësia, kështu që në asnjë më rast i nuk ka njëri justifikim tek hasedi. Normalisht çdo personi mund vi vetën t'i vijë në veten e tij një ndjenjë të tillë, por besimtarja largon ata. Prandaj mund si kanë fund jetarët. Po dma hala jassadun min hasad. Nuk ka trupthat që nuk ka hased. Wala kin al-karimu yukhfi wa la'ima yubtih. Njëpo njeriu i mirë e fsheh, kurse si njeriu i keq e shfaq. Njeriu i mirë është ai i cili kur i vjen vezësi nga shejtani e largon. Kur si njeriu i keq është ai i cili kur i vjen vezësi nga shejtani e zmadhon, e rrit, e edukon, kujdeset për të derë pasaj e shfaq. Në formë të ndryshme, duke marrë mysh ose duke bërë veprime me dorë, me tjera, do të thënë, për ta shkatëruar, ta dëmtuar atë personi që i ka haset. E gjithë kjo do në të vërtetë, kjo vjen, do të thënë, sepse ky njeriu nuk e ka besuar në të vërtetë si ç'duhet, ka dërin çaktimin Allahu subhanahu taala. Një prej çështeve gjithashtu është ndryimi i vdekjes. Normalisht një besimtar i ka si ardhur në këtë botë dhe do vdes. Allahu subhanahu taala i ka send njerëz të kalahu, se vape, për të sporuar. Edhe besimtari i cili e adhuron Allahun e mëdhur në të dyja, ai është në hajr të madh. Për çdo namaz që fal, ai afrohet më shumë tek Allahu, shton më shumë sevape dhe di tinë që dal për të kollloj mëdhuruar ka një në më thënë në trumë të madhë me së vapëa. Kështu që vdekja në të vërtet është ndërpërje e këtër pungët mira. A ndaj besimtari nuk i takon që të ndërroj vdekjen ose të lu të të lovë për të mërë shpirtin. Në vetëm në raste më thënë që më thënë janë të veçanta ekstreme për e cilë avë njerëju ka fri për fejnë ti. Ka fri se më zëmëtot nga fejë e ti atë Edhe në rasë, thëmë, të dy rastet ka dhënë Profe i sallallahu alejhi dhe selemu pot mos në, mos e ndërroni vdekjen, dhe nëse ndonjëherë në për ju është ka të domosdoshme, atëherë do t'i lutet Allahut për vdekjen, ti thot "O oh Allah, thot "O oh Allah, më jep jetën nëse më mund sot jetojë, nëse ajo është hajer për mua. Dhe më merr shpirtin nëse ajo nëse vdekja është më hajer për mua. Mund të lutë gjithmonë njeriu Allahun subhanallahu teala duke kërkuar atë që është më hajer për të, sepse nuk e di se çfarë është hajer për të. Me të gjitha njeriu Në këtë jetë besimtari shton punte mira Edhe të vdekin, dhe afrohet më shumë tek Allahu subhanet. Kështu që ndërsa me vdekjen i ndërpritet çdo punë, delur para Allahut subhanet. Dhe kjo vjen me një nuancë njerëzore, njeriu i cili dëshon të vdesë, nuk e kupton domethënë që në dvertetë, love, dhe qëtësot, dhe të vërtetë kur dal para Allahut nuk e mos kujtesë do të qetësohet atje, por ku ndozë të thjetë fillon llogëria. E çka është atje është më e rëndë se të sprovat e gjithë dynjas. Por ta arsyje njeriu është më logjik i kërkon Allahu subhanuhu ta ruaj nga çdo e, e keqe, edhe e pranon tin kur ti vij para Allahut më dhëruar, pa ajo kërkuar atë atij vet. Gjithashtu do të thonë një për gjërat, domthonë, të cilat mbi rin kundësinë e kaderin është vrasja e vetes. Normalisht domthonë këto besimtarë e dinë të gjithë që vrasja e vetes është një gjë shumë e dhaja. Dhe profeti al sallallahu alajhi wasallam ka treguar që ai që vret veten është në xhenem. Dhe ka thënë hadith që ai personi i cili vret veten hidhet nga mali, ai do hidhen nga mali në xhenem për i përjetshëm ose ai qepin helm, veza dën e, e vete ose e bën me thike më radh. Dhe këto lloj gjërave është ndryrimi i vdekjes, lutja për vdekje ose vrasja e vetes, gjithë këto vijnë nga që ky person nuk është i kënaqur me caktimin e Allahut subhanet ala. Do thënë ngabime, të cilat burojnë nga mos njohja vërtet e vërtetë e kaderit dhe mos mos besimi i vërtetë ndaj dorëzimit të vërtetë ndaj Allahut subhanet ala për atë që ka caktuar. Gjithashtu një prej gabimeve është mos kënaqësha me vajzat. Do thënë Allahu subhanet ala njeru udhuron vajza Po kur dhe nuk o dhuron dhjemë Edhe disa njës më rëzitën shumë Pësa Allah ka dhurru vajza? Duk e pasë për asyrë që dhe vajze një dhurat për Allah s.w.t. Edhe në pasë një, një personë Po që e se të kishe dhjemë nuk të fiton në kanejsi në Allah të këme ta Ndërsa të kë vajzë dhe ta i mund të fitoj kanejsi në Allah të nxënët Kështu që nuk e di njeri ose ko është për fundimi E thua dhe me ka të reguar një, një Në dhënë, E i thot grunës që kodhët, për që se bëdhe këtër vajzë, më së më dhiru parësive. Dhe kjo e shkete më rëzidu, më shkete në spitale, më bëdhe pra vajzës. Të e marim veç doktorët, kështu shok ishte punë me burin, e i thot një doktor me lerë muësë, me rëmundë me të, i thot, me, me burin të atë. Dhe takonë të, të, i thot, o filanëve, që kodhët, kam një më abetot. Ti u bërë me go, thot. Por problemi është dhe më thënë që Dhe më thënë, ajo gotë sa jote Thotë, nuk i ka duart më regullë Dhe më thënë është, ka problemet të duart Dhe dhe ka problemet të sytë Ka problemet të goja Edhe i përmën një numër dhe më thënë probleme shumë dhaja Dhe tënë E dhe dhe sa më sej Këtë dhe të shokojtë farë, me shkojnë gjithë të gjerë Dhe nga logika thënë nuk shumë regullë dhe më radhe E bëngë dhe të të më i thotë de i thot tin fund të parë do të dëshirojë një gjitë të thotë sigurt evellodë dhe djalë do të dëshirojë të tillë të ishte edhe djalë thotë ja, ja epo atë thot pot prognozojë që Allahut ka dhënë një vajz të rregullt të plot me të gjitha virtytë njerëzore pa pasas në si të metë e thosë alhamdulillah që ne ndërin takon Allahu thotë që më ka vajz u kënaq bashi pa dohun se kishte më keq e kështu gjithmonë njeriu do të thonë Kur shikon atë mund të keqen por të kënaqet. Pra ne është e nevojshme dhe kjo do të mëndësh këshill për gjithë njeriu gjithmonë të vizitojë Cmorët. Sepse duke vizituar Cmorët, shikon mirësinë e madhe që i ka bërë Allahu atij. Për ne dhe ka një fjaltur të Arabit që thotë: Shëndeti është një kuror në kokën e të çururve. Nuk e shikon atë askush përveç aty që në Cmor. Domthoni ti ke një kuror në kokë shkruaj shëndetet. Shthurat shumë edhe për Allahut mëdhëruar. Kush e shikon atë? Kush shkon në spital, cmuret e shikojnë në kokën tatë, ti vetë ti vet nuk e shikon atë. Por këtë arsye domethën njeriu duhet të kënaqet me atë që jep Allahu subhanallahu teala, qofshin vajza apo dhem. Allahu mëdhëruar e di se ç'është më hajer për, ta. për më të. Fondë krahum zaktimin Allahu subhanallahu teala dhe vetëm hajer që i përgjetur për Allahut mëdhëruar nuk domethën më nuk ka dal keq njeriu për këtë dynjajë që është kënajqë për të saktimit Allahot, edhe ka dal i kënajqë më Allah në më dhururë. Për kundë të zekë ishtë dëmtuar, ishtë dëmtuar i personi cili, ka dal në kërjet, i zemruar për të saktimit Allahot, ka dal në nëndëshkimin e ti, Allah në ruajt, nëndëshkimin Allahot në më dhururë. Këto ishtë në disa qështje, të cilat janë disa gabimi që i bënë njerëzit në temën e kaderit. Loha shpëlejn një